Раду вітаю в українській читальні Давайте разом відкриємо кухру фантазійних історій Юлія Богута Закохана Книга друга Закохана у холод Історія Блурейн Щиро дякую авторці за цей роман та за особистий дозвіл на його озвучення Десять років тому я сиділа на задньому сидінні машини та дивилася у вікно, вкрите конденсатом. Ми в дорозі вже кілька годин і тільки доїхали до узбережжя Вайлдхілу. А все через хуртовину, яка несподівано розігралась буквально на самому в'їзді у місто. Вона набирала сили настільки швидко, що доїхавши до початку центральної дороги, у лобове скло можна було розглянути щось далі перехрестя. І ця фраза описувала все моє дитинство, аж до сьогоднішнього дня. Мої батьки розлучилися, коли мені стукнуло шість років. Весь минулий тиждень я провела у тата, котрий жив у сусідньому місті з двома близнюками мого віку. Після стількох років я так і не розуміла, Чому була зобов'язана проводити з ними свята? І навіщо їхала в таку далечінь кожного разу? Наче від цього хоч щось зміниться. І чому судді були впевнені, що у подібних ситуаціях всі діти тягнуться до обох батьків? Чому вони не думали про те, що для покинутих людей набагато легше жити, не бачачи тих, хто від них сам пішов? Мені лише вісім. Але навіть зараз я всім серцем ненавиділа такі поїздки, бо була чужою в тому домі. Це розуміла я. Це розуміла моя мати. Це розуміла його дружина і двоє нестерпних шибеників на їх шиях. Та не він. Ні, йому куди легше було відсудити право зустрічей зі мною, ніж визнати свою нікчемність. І це так смішно. Наче через місяць він прокинеться, повернеться, і ми знову будемо щасливою сім'єю, яка у вихідні дні гуляла на березі океану, запиваючи спеку лимонадом. Шкода, що сімейне право не давало можливості повністю відмовити в опіці одному з батьків, якщо той моральний покидьок. Деякі люди просто не заслуговували на батьківство. Ні, Джозеф не був жорстоким і грубим. Просто ця його нав'язлива ідея порядком дістала вже всіх причетних до неї. Через це страждала насамперед я і ті маленькі щурята. Хоча, яке йому було до нас діло? Порізані речі, подряпане на тілі, зачинені на ключі двері підвалу. Нічого нового і привітного. Нічого. Від чого він захистив би мене, просто тому, що він одразу втікав на роботу, як я приїздила. Все, що ми чули кожного разу. Його дурні виправдання важкою роботою. На цей раз, перед приїздом мами, мені зіпсували штани та светр. Просто взяли та випадково облили відром холодної води, яким мали мити підлогу. Мамі довелось купувати в придорожньому магазині хоч якийсь одяг. А дозволити багато ми не могли собі через скрутне положення і відсутність нормальних аліментів. Коли приїхала схвильована мама, моє улюблене бежеве пальто спіткала та сама доля. Прямо на її очах. Ми йшли під слова «І щоб тут не було більше цієї обірванки, ти зрозумів, що...» У тебе є свої діти. Наче я була не його дитиною. Переодягалася я вже в машині. В єдиний одяг, який мама змогла знайти у випадковому маленькому магазинчику. Якась старенька подарувала мамі синю сукню онуки. На розмір більше за мій. Якби не обставини, я була б навіть рада. А так мені хотілося швидше втекти та вирвати цей день з грудей. Тому, як тільки я затягнула всі гудзики, ми рушили в дорогу. І ось вже другу годину, як старалися дістатися додому. Я здригнулася. Від думок та холоду. Пічка майже не зігрівала, але скаржитися не хотілося. Мама і так сильно переживала. Їй було прикро за мене. А ще більше за те... Що її колишній чоловік просто мовчки стояв З винними очима побитого цуценяти «Ти ж бачиш, який я нещасний, не звинувачуй мене!» І дивився, як з його дочки знущались Вона звинувачувала себе Вважаючи, що у такої гарної дівчинки, як я Мав бути хороший тату Можливо, вона і мала рацію Але мені вистачало і найкращої мами у світі. І ось ми посередині траси. Білі пластивці кружляли так, що нічого не було видно на кілька метрів вперед. Руки тремтіли, але ще більше турбувати маму не хотілося. Вона й так їхала в одному светрі, бо вода зачепила і її пальто. Піч працювала, але цього все одно було мало. Тому я постаралася відірватися приємними думками про майбутні свята яких зимою було вдосталь я любила цю пору року мені завжди ставало затишно коли я проводила вечори біля вікна ставалося наче сніг заморожував у весь біль змушуючи його стати байдужою брилою льоду так погані емоції не зникали але принаймні не душили горло і давали спокійно дихати а гарну картинку змінив гучний скрип гальм. Нас різко занесло на зледенілій дорозі. Машина оберталась так сильно, що мене кидало по всьому салону, поки ми не вдарилися в дерево. Сильний удар вибив повітря з грудей, в голові нестерпнув заголов. Світ потемнів і провалився у прірву. Я не знала, скільки часу перебували непритомною. Але коли мої очі розплющились, навколо стояла гробова тиша і свист у вухах. Картинка постійно розпливалася. Я кричала мамі, але вона не відповідала. Її обличчя було порізане уламками, а з-під светру проступала кров. На трасі давно стояла ніч. Сніжна буря вгамувалась, і я могла побачити, як десь вдалині біліло світло. Потрібно було покликати на допомогу, тому я вибралась назовні та побігла у бік міських вогнів. Волосся покрилося морозом через дихання і низьку температуру. Тіло оніміло, боліло, вивертало, і від цього хотілося просто впасти вниз та заснути. Але я продовжувала йти, а потім повсти, щоб врятувати маму. Того дня мене знайшов лікар, який повертався додому. Я лежала посеред траси, і якби не синя сукня, він би й не помітив мене. У лікарні сказали, що мати загинула ще під час удару. Вона не мучилася і померла швидко, та безболісно. Але мені не полегшало Від цієї новини Я не знала, чому вижила Але того дня я зрозуміла, що Померла з нею Що пробираючись Крізь кучу гори Я і сама посиніла Перетворилася на брилу льоду Тому коли за місяць Мене удочерив той самий чоловік Я попросила змінити ім'я З Роуз на Блурейн. Дивно але він погодився. З того часу минуло багато років. І я прийняла свою нову родину. Прийняла Майкла, котрий став мені справжнім батьком, якого я ніколи не мала. Полюбила його дочку Елорію, яка була набагато старша за мене. Ось тільки той холод нікуди не зник. Моє минуле вкрилося з коринкою, як на зиму ховалися дерева за шаром інею. Я зникла, причаївшись десь глибоко всередині себе, можливо, воно і на краще. Холод це та сама Анестезія. Він уповільнював кровообіг і зупиняв перебіг часу для всього живого, щоб воно могло упоратись зі своїм болем. Одного разу вічна мерзлота відпустить. Крок за кроком, день за днем, все пройде та зміниться. Людовики розстануть. Вода змиє весь біль. Допоможе рослинам знову піднятися та зажити. І якщо вони будуть здатні пережити це. Розділ перший. Особливі люди. Приємна темрява змінилась черговим криком. Я прокинулася навіть не розплющуючи очі, щоб не бачити місця, в якому мешкаю кілька останніх місяців. Але від мого бажання нічого не змінилось. Ті самі білі стіни, той самий їдкий запах дезінфектора у із запахом каналізації з іншого кінця клітки. І та ж компанія. З шести скляних камер цього разу було заповнено лише п'ять. Не було Рея, названого брата іншої ув'язненої. Ми з ним не були добре знайомі. Через грати не дуже й поговориш. Але я поважала його за те, як він захищав Соулі. Одного разу технічний персонал намагався мене облапати, а він врізав охоронцю в живіт і потім зламав променеву кістку. Звісно, йому потім дуже добре дісталось, але наглядачі більше не розпускали рук. Рей нагадував мені величезного ведмедя, загнаного в кут, який йшов на все, адже тікати йому було нікуди, і, хоча зовні він виглядав на всі тридцять років, але я бачила, що там, за величезними кулаками та монолітною спокійністю, сидів мій ровесник. Були б ми в іншому місті та в інших обставинах, то змогли б гарно потоваришувати. В чомусь ми були схожі, захищали своє та не лізли за межі особистих рамок. Як на мене, це було тим, що відрізняло дружбу від спілкування знайомих. Справжні близькі люди не переступали кордонів та не намагалися перекроїти тебе під себе. Шкода тільки, що людей, які тямали це, було надто мало. Час у камері тягнувся вкрай повільно. Навіть для звичайного нудного дня. За півгодини Рея так і не повернули. А це означало, що всіх чекали неприємності. Зазвичай нам просто кололи якусь речовину і кидали назад. Мабуть, сьогодні готувалось щось особливе. Ну і виключено, що через поповнення. Цієї ночі до сусідніх камер перевели ще двох. Не знаю, чим їх накачали, але до тями дівчата так і не прийшли. Можливо, вони були такими ж жертвами, як і ми. А можливо, це підсадні качки? У таких умовах я не стала б заводити з кимось дружні стосунки, крім Рея та Лі. Наша трійка потоваришувала тільки тому, що провела разом досить багато часу і бачила один одного у будь-якому стані. Три місяці тортур, уколів, нудоти, загальних душових та туалетів в кутку камери зблизила нас так, як ніколи. Чого ж чекати від нових дівчат невідомо. Це звучало жахливо, але в подібних умовах і я швидко звикла покладатися лише на себе. Попри довге очікування, нічого не змінилось аж до звуку сирени, яка запустила розповсюдження снодійного газу у камерах. Вона незвично була по вухах, примушуючи ледь помітно кривитися від гучності. Ми перезернулись в соулі, лягли на ліжка, опускаючись насаме в подушки, та затримали подих. За три місяці, проведених в цій лабораторії, нам довелося багато чого навчитися. Терпіти побої, припиняти спроби приставань, захищати один одного і розуміти по міміці будь-які емоції. А також тому, що подача газу контролювалася людьми по той бік камер. І якщо ми засинали, то потік зупиняли. Так і сталося цього разу. За кілька хвилин двері камерою відчинили охоронці. Вони відкрили перші клітки та почали виносити новеньких. Останні роки Майкл навчав мене основам медицини та самозахисту. Це допомогло мені впоратись з якимось квалим хлопцем. Впевненим рухом я вдарила охоронця в сонну артерію та опустила розм'якшене тіло на підлогу. Водночас, моя подруга по нещастю. Потужним ударом у голову змусила впасти іншого. Її миле захоплення боксом послужило нам хорошу дружбу. Навіть якщо вони померли, я не збираюся їх шкодувати. Бо якщо часто шкодувати тих, хто завдавав тобі болю, можна було померти молодим та дурним. А я ще планувала трохи пожити. Поки Соулі шукала розкладний ніж в арчі, і обшукала Тода, аби знайти картку перепуску. Без неї ми далеко не змогли піти. А так швидко вибралися за межі камер і побігли коридором. Рятувати інших зараз не було сенсу. Невідомо, куди віднесли тих дівчат, та скільки охорони у всьому комплексі. Я навіть не знала, де сама знаходилась і як звідси вибратись а покарання за непослух було досить болісне. Якщо нас спіймають, краще вже відбути побої вдвох. А якщо зуміємо вибратися, то зможемо попросити допомогу та звільнити інших. Звук сирени продовжував катувати барабанні перединки. Він здавався до болю знайомим. Ніби раніше я вже чула щось подібне, але часу згадувати не було, серце вискакувало з грудної клітки, доки довкола миготіли білі стіни та двері інших палат. Вони зливалися в один сліпучий потік, від якого починало нудити в міру просування. Дивно, що нам ніхто не зустрівся по дорозі. Зазвичай тут багато людей, і ця думка змушувала холонути моє серце в перечутті. Небезпеки. Табличка з написом «Вихід» висіла за кілька метрів від лабораторії, де нам зазвичай кололи препарати. Що ближче ми до неї підходили, тим страшніше ставало. Здавалось, ніби зараз вийде лікар і затягне нас назад. Часто, коли нас перетягували туди та прив'язували ременями до крісла, ми залишалися наодинці – з містером Кріспі. На вигляд йому було років 60. Сивий, зморщений, з сильними руками та огидним характером. Йому подобалось завдавати нам болю. Тому, коли я почула нелюдське ревіння з тих дверей, то, не подумавши про наслідки, кинулася на допомогу. Від мого поштовху пластик влетів зі всієї сили об стіну. Відкриваючи вид на великий кабінет у їдкому білому кольорі. Посередині нього лежало обезголовлене тіло людини, довкола якої розливалась кривава калюжа. Рей стояв над нею і дивився на свої заціпенілі кам'яні руки, оточені червоними бризками. У чорних очах читалося жах. Сором, страх і жаль. Помітивши несподіваного глядача, він швидко сховав долоні за спину. Це вивело мене зі ступору і змусило діяти більш рішуче. Я мовчки схопила його за лікоть і потягла через калюжу до виходу, де нас помітила Соулі. Хоч би що там було, ми всі знаходились в одній зв'язці. Те, що сталося, означало лише одне. Вчені досягли свого і змогли прищепити нам здібності елітів. Чим це загрожувало, невідомо. Враховуючи, що ми троє за цей час сильно змінилися, цілком імовірно, що одного разу я стану такою ж самою. Не дарма ж наша трійка залишалася незмінною. Кріспі зміг зробити щось з нами. Інші пацієнти чомусь не підходили. Вони змінювалися майже кожного тижня, а то й частіше. За лічені хвилини наша компанія вибігла на двір і застигла в холодному поті. На вулиці стояв натовп різних людей, лікарі в білих халатах, військові у чорній формі та підослідні у таких самих, як і у нас в піжамах. Вони всі дивилися у бік лісу, не помічаючи нічого і нікого довкола. Але вразило мене не це. Вловивши бічним зором такі знайомі будинки, я дізналася місце, де перебувала в полоні стільки часу. Це була центральна лікарня Вайлдхілу, в якій працював Майкл до того, як зникнути. Розділ другий. ЗАМЕРЗЛІ КРАПЛЯ У той момент мені здавалося, що док такий домігся свого і зробив нас невидимими. Нас в притулку не помічали навіть охоронці в декількох кроках попереду. Всі погляди були прикуті до краю лісу, оповитого ранковим туманом. Попри це було стійке відчуття, що за секунду на нас накинуться та знову потягнуть до лікарні. Але ні, люди не звертали уваги на нас. і Їхні погляди були зосереджені на піддослідних у перших рядах. Тих, що були старшими і намагалися вибратися з хватки охоронців. Якийсь час я не розуміла, що відбувається, і не могла усвідомити, чому вони настільки відчайдушно старалися визволитися від охоронців котрі їх били шокерами, а то й резиновими палками, а потім помітила вогонь. Збоку боку збережжя йшла щільна стіна диму, яку я спочатку вважала ранковим туманом. Підлітки кричали від страху, бо їхній будинок горів, поки ті люди, які мали захищати їх, мовчки дивилися на те, що відбувалося який сам по собі майже весь поріз деревами, горів. Ми знаходились у величезній пекучій клітці, з якої не було жодного шансу вибратися. Роки повчань про пожежну небезпеку вдома та школі зробили свою справу та вселили панічний страх, пробираючи до нутра. Так, лікарня та інші будівлі міського значення вже давно були обгороджені піщаними дорогами. Але саме розуміння, що виходу не було, не було куди повертатися. Било по психіці та змушувало відчувати розпач навіть мене, у якої будинок знаходився на скелястому пагорбі, без дерев. Це було настільки жахливо, що моє дихання моментально перехопило, і я стисла пальцями горлянку. Не в силах зробити новий подих. Лікарі не могли не знати, як вплине на нас палаючий Вайлдхил. Сотні відтінків помаранчевого, у переміж з їдким димом і криками. Кошмар наяву. Моя витримка дала тріщину. Наче шматок льоду, який опустили в окріп. По пальцях пробіг холодок, вкриваючи нігті, Синім інеєм. Але, перш ніж я встигла злякатися, Рейнальд стиснув мій лікоть і потягнув за ріг будівлі. Ось хто зберігав ясність думок і здоровий глузд завжди, він тягнув нас із соулі подалі, аж доки не зникли крики та тріск від дерев, які ламались, і мав абсолютну рацію. Не було різниці, що відбувалося з містом. Під дослідами чи нашими власними організаціями. Поки ми знаходились в клітці, ми не могли нічого змінити. Ось чому свобода стояла на першому місці. Ліс по той бік вогненної смуги здавався надто спокійним. Вітер ледь помітно гойдав засохле почорніле листя, не було чути криків птахів та тварин. Навіть гілки під моїми кедами ледь-ледь видавали хрускіт, наче змирилися з неминучим. Wild Hill страждав по-своєму. А, можливо, ми просто так намагалися втекти, що не помічали нічого довкола. Люди часто так чинили у повсякденному житті, уникали проблем, ховаючись у власний світ, щоб позбутися болю. Шкода тільки, що в цій грі неможливо було сховатися назавжди. Рано чи пізно нас почнуть шукати. Через півгодини швидкої ходи адреналін затих і дихання збилось. Ми опинились досить далеко, аби нас не виявили, тому почали шукати місце для відпочинку. Через штучну епідемію по всьому Вайлдхілу пустувало багато хатин. Знайти один з таких будинків не склало труднощів. Він мало чим відрізнявся від інших: старі цегляні стіни, невеликий бетонний фундамент, хлипкі дерев'яні сходи. У момент, коли ми піднялися всередину, почулося таке шипіння, ніби десь на небі набралось величезне відро води. Та вилили у вогонь. У повітрі стояв запах горілого озону та хвої. Скрізь розповзався сизими клубками туман, наповнений димом. Вдалині з боку океану гримів грім, доносячи поривами шквального вітру перше свіже повітря за цей ранок і запах справжнього дощу. Я не знала, що сталося у той момент, але я була рада, що під піддослідних хоч ненадовго зупинилися. Здавалося, ніби саме небо зглянулося над їхніми тортурами, якщо вже дорослі не змогли залишитись людьми. У такі моменти я починала вірити в розум матінки природи. Принаймні вона була набагато реальніша за різних міфічних богів. Поки ми шукали продовольство серед мотлуху у старих підвалах, я старалася зрозуміти, що ж все-таки сталося. Вони хотіли від нас сильного емоційного відгуку і спровокували викид сили. Якщо я мала рацію, то все набагато гірше, ніж ми собі уявляли. Неможливо було зам'яти пожежу, якщо не було підтримки ззовні. А це означало... Щоб бігти та скаржитись комусь. Марно. Гірше того небезпечно. Знайшовши декілька консерв, наша компанія сіла на диван у гостєвій кімнаті і почала їсти. Не те, щоб ми були дуже голодні. Але коли ще буде така можливість, ми не знали. За вікном ще якийсь час було чутно грім. Але врешті-решт він теж затих. І, відпочиваючи серед запилених стін покинутого будинку, мені згадалось одне місце, куди нас привозив кілька разів Майкл. Це була печера, яка мала вихід до океану. Вона була цілком безпечною, і її не вказували в жодному потівнику. А ще, якщо пройти тонкою смугою берега, ми могли б обігнути скелі та вийти в іншому місті. Залишатися і далі у Вайлдхілі мені здавалося схоже на витончене самогубство. Саме про це я і сказала своїм родичам по нещастю. Через якусь годину відпочинку ми вже попрямували туди. Всю дорогу до печери я ловила погляди Рейна. Він боявся, що я назву його чудовиськом, чи ще гірше, вбивцею. Тільки правда в тому, що якщо це трапилося з ним, то... Дуже скоро зі мною станеться те ж сам. Ми вже понад місяць були несприятливі до змін температур і досить дивно реагували на побої. Притуплено. Але це був не наш вибір і тим більше наша вина. Нас зробили такими. Саме тому мої пальці непомітно для Соулі переблелись із пальцями Рея. В його очах читалася така подяка, що в якийсь момент я просто не витримала і мовила. Щоб не трапилось далі, ми залишимось однією командою. Солі втомлено посміхнулася, а Рей міцніше стиснув мою долоню. Його тверді пальці вже не здавалися кам'яними чи смертоносними, але чомусь я була впевнена, що та подія змусить його ще довго відходити. Це тільки у фільмах чоловіки зображають завжди сильними, суворими, незламними. А в житті вони кричать, збивають кулаки в стіни та напиваються донестями. А потім, коли ніхто їх не бачить, вони плакали, бо залишалися людьми. А люди на те й були людьми, що мали серце в грудях, яке змушувало відчувати. І якщо людина переставала відчувати біль, значить вона була мертвою. Я знала це з власного досвіду. У мене не залишилося нічого від колишньої родини, бо коли ми не виходили, наші з мамою речі вже були викинуті на смітник через несплату оренди, а батько змінив номер. Він завжди був слабохарактерним дурним, тому розраховувати на нього не було ніякого сенсу. У мене залишалася тільки я сама, аж доки не з'явилася Елорія з Майклом. Цікаво, де вони зараз? Тато знайшовся, чи його так, як і мене, викрали? У мене не було відповідей на ці питання, і, можливо, вже ніколи не буде. Але я мала заради чого продовжувати боротися. Одного дня це принесе мені спокій. Розділ третій. Шлях на волю. Час нещадно витікав поміж пальців. Густий ліс поступово річав так само, як виснажувались наші сили. Під кедами почало хлюпати від води, коли ми повернулися в зону нещодавної пожежі. Чорні небеса поступово світлішали. Якоїсь миті серед гілок, які обвуглилися, з'явився вхід у печеру. Переглянувшись між собою, ми крадькома поперемували всередину. Обережні кроки віддавалися тихим чавканням. Через темряву доводилось мружитися, аби хоч щось розгледіти, і те не допомагало. Пройшовши кілька метрів, я спіткнулася об щось тверде і впала на підлогу. «Блу, як ти?» – запитала Соулі, підбігаючи до мене і допомагаючи підвестись. Вже стоячи на ногах, я змогла зрозуміти, на що натрапило. «Нормально, але нам треба забиратися звідси, чимшвидше. швидше. Дивіться, іграшка!» «Схоже, про цю печеру знала не лише ти», – мовив Рей, виходячи перед нами і тим самим, Затуляючи від можливої небезпеки попереду Можливо, нам варто повернутися? Обходити гори через весь хребет надто довго У нас немає на це ні сил, ні часу, відповіла йому Тим паче тут нікого вже немає Нам треба просто пройти до кінця і дістатись берегом на інший край Якась година-дві і ми на свободі «Ти ходила туди раніше?» – запитала Соулі, стискаючи лікоть брата. Знаходитися в темряві їй було важко, чи то фобія, чи то якісь спогади з минулого, але її аж трясло. Не до кінця, але карабкатись через гори – це самогубство. Нам треба буде ночувати посеред лісу. І це якщо знайдемо шлях. Я ніколи не блукала там. І ви тим паче. Воно має рацію, Лі. Потерпи трохи, ми виберемось скоро, все буде добре. Я знала лише двох людей, які могли знайти сюди шлях. Майкл та Елорія. Вони не могли піти звідси без вагомих причин. А значить, це місце вже не було надійним. Тільки от дітись не було куди. Пройти навпростець куди швидше і легше, а ми й так вимутились в дорозі, щоб обходити по колу величезні скелі. Крок за кроком я пробиралася далі, у глиб, стримуючи свій страх. У самій печері так само залишалось темно, але через кілька хвилин мої очі звикли до напівтемряви. До того ж, ближче до іншого виходу стало трохи світліше. Настільки, що я помітила криваві краплі внизу та побутові речі. Вони валялися на підлозі, ніби хтось їх зіштовхнув, коли намагався втекти. Хто б тут не жив раніше, він вже мертвий. І мертвий не від задухи димом, а від крововтрати. Пересунувшись ще далі, я помітила саморобні ліжка, та декілька дитячих іграшок, розкиданих по всій підлозі. У бічних відгалуженнях стояло кілька стільців та матраци. Це говорило мені про те, що людей тут було більше, як двоє, і швидше за все це були прості жителі, які випадково натрапили на притулок. Залишався лише один поворот, але почуття небезпеки тільки посилювалось, безнадійно перекриваючи доступ до кисню. Ми прослухались до будь-якого шероху і намагались триматися біля самої стіни. Холодний камінь під моїми пальцями притягував до себе як магніт. Його жорсткі виступи трохи заспокоювали, давали надійну опору, яка закінчувалася на тому останньому злощасному повороті. Соулі зазирнула в останнє відгалуження і впала вниз. Там за поворотом лежали трупи кількох дітей та дорослих. Ця картинка настільки вразила мою співкамерницю, що вона прикрила рота руками і впала на підлогу. З її долоні почали з'являтися язики полум'я. Від страху Соулі старалася погасити їх, хлопаючи по підлозі, але дарма. З кожним ударом вони освітлювали проміщення, ясніше показуючи нам тіла цих людей. Дівчина панічно намагалася потушити на собі вогонь. Але марно. Він став підійматися все вище. По ліктях, плечах і аж до горла. Рай кинувся обіймати сестру, стараючись втихомирити, хоча йому самому це потрібно було не менше. Хлопець перетворився на брилу сірого кольору, наче хтось вилив на нього відрофарби. Його одяг теж спалахнув, але їм не було до цього жодної справи. Як і мені. Маленькі діти лежали на холодній підлозі. Їхні тендітні тіла склали біля задньої стіни, Через що здавалося, ніби вони сплять міцним сном. Наче я покличу їх, і вони почнуть канючати всякі смаколики, Будуть бурчати на злого собаку в сусідському дворі Та розповідати про свої пригоди. Вони здавались мені такими беззахисними та спокійними. Страшно, наскільки смерть змінила їх. Мої очі опускалися далі поки не наткнулись на гарну молоду дівчину. Вона була схожа на мою матір, з такою ж посивілою шкірою і чорним хвилястим волоссям. А ще дуже нагадувала мені про останній спогад із нею, викликаючи нутоту та напад паніки. Світло померкло, занурюючись у темряву і блаженну тишу. І я ніби дивилась здалеку на все це, не чуючи нічого, крім гулу та дивного тріску. Один. Мої очі вкрилися кіркою льоду, і світ став виглядати надто розмитим. Два. На щоці замерзла сльоза, яка не встигла скотитися. Шкіру неприємно стягнуло. Три. Краплі текли померзлою доріжкою з відкритих очей, замерзали на півдорозі та застигали, як віск, а зрідка розбиваючись об кам'яну підлогу. Чотири. Я опустила погляд на свої руки, намагаючись збагнути, що відбувалось, але вони просто посиніли. останнє таке відбувалось у день, коли я втратила все, що мала. І ось я знову померла. Цікаво, скільки разів людина вмирала за своє життя. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У моїх руках зібралась вже маленька кубка із замерзлих крапель. Вони сяяли та тріщали, коли падали зверху один на одного. «Десять!» І я важко підвела голову вгору, щоб не бачити образ матері. На обличчі Соулі читався праведний жах. «Так, я була чудовиськом, але мені не було страшно. У лабораторії витягли назовні те, що я відчувала довгий час. Проте, навіть не дивлячись на весь жах ситуації, я відчувала свободу. Вперше у своєму житті я зняла маску і перестала прикидатися щасливою. Так мені пощастило. І того злощасного дня я знайшла нову родину. Але правда в тому, що мені не вистачало чогось рідного. Матері. Саме тому я колись і ходила до елійців, щоб залишилася хоч одна фотографія від того, хто був для мене всім. Бо жодна людина у цьому світі ніколи не зможе замінити іншу. Я любила свою нову сім'ю. Але це було не тим самим. Я вдихала у свої промерзлі легені морозне повітря та насолоджувалася свободою. Пальці стиснули лід. І він розстанув, стікаючи водою на бездушний камінь під нашими ногами. Такий самий мертвий, як і мої нутрощі. Хотілося жити. Хотілося врятуватися і жити в новому світі. Де я була чимось більшим, ніж непотрібною донькою. Залишилося зовсім трохи. В нас була сила. «Ми зможемо захистити себе!» «Я змогла прийняти себе, і цей світ теж прийме!» «Хоче він того, чи ні!» Розділ четвертий Мертвий айсберг Потрясіння тануло на очах, ніби шматочок льоду, незворотно і швидко. Якоїсь миті ми просто стали дивитися один на одного – на півгола соулі. Рей в одних зотлілих шортах. І я, мокра наскрізь. Компанія зібралася весела. Помітивши свій зовнішній вигляд, єдиний хлопець серед нас почервонів. Він спробував прикритися руками, але дарма. Ми давно вже все бачили. І соромитися там точно не було чому. Гора рельєфних м'язів, Критих потом, гарний торс і гострі ключиці. В інших обставинах я дивилася б на нього ще довгий час. Але його реакція викликала тільки добрий сміх. Сама ситуація була з низки абсурдних. Ми могли згоріти, могли загинути під час експерименту, могли не дістатися сюди, могли задихнутися від диму, але стояли живими. В печері з трупами. І соромилися свого зовнішнього вигляду. Замість того, щоб плакати від жаху чи радіти, що вижили, ми червоніли від наготи, як малі діти. «Як ти сама впоралася з цим?» запитала Соулі, коли ми заспокоїлись і пішли перепочити в іншу кишеню. «Сидіти на ліжках, де хтось помер?» здавалося неправильним і жахливим, тому ми сіли на підлогу. Ніяк, я завжди почувалася такою. Думаєш, у шансі якимось чином перетворили наш характер на матеріальну силу? Цікавився Рей. Він досі залишався позаду нас, бо йому було незатишно світити напівголим тілом. Хоча нам злі було абсолютно все одно. Ми жили в тих скляних ящиках три місяці. Їли, милися, справляли потреби, спали. До чого, а от до відсутності особистого простору ми звикли? Якщо ти маєш рацію, то незабаром наш світ дуже зміниться. «Я маю рацію», – відповіла, коли ми сіли на ліжко в кутку. «Дивися сам». Соулі займалася боями. А для цього, я думаю, треба мати всередині достатньо агресій. Ось вона і запалилася. Вона розсердилась досить сильно. Ти ж завжди був замкнутим і страшенно сильним, непохитним. Чим не камінь? А ти, льодовик, Спробував образити рей, напружуючись усім тілом від злості, що підіймалася назовні. На його руках здулися вени, і кінчики пальців знову стали сіруватими Спроба мене зачепити викликала лише сумну посмішку, не більше А що вони взагалі могли знати, якщо ми були зовсім чужими? Хоча ні, то й скоріше така ж кам'яна, як і я Десять чортових років тому І я проповзла по снігу декілька кілометрів в одній тоненькій сукні. Спогади болісно спливали в підсвідомості, домості, віддаючись синім на шкірі. Але мені хотілося, щоб він зрозумів те, як це звучало для мене. Через аварію я втратила все, що мала. Та утримала обмороження. Тож так, ти маєш рацію. Я лише шматок мертвого айсберга. Але мені не соромно за те, ким я є. На відміну від вас двох. Блу, спробував він перепросити, скрививши сумне обличчя. «Ні, Раю, залиш собі свою жалість!» Перебила його. Не терпіла такого. Чому люди завжди вважали, що могли ненароком вилити в чисту воду бензин, а потім зробити це чимось звичайним – кинувши декілька сльозливих вибачень на публіку. Хіба вони справді настільки дурні, що не розуміли скоєного? Ми в одній команді, бо нам треба вижити. Але це не дає тобі права ритися в моїй душі або дорікати за минуле. Не подобається реальність чи мої думки? Не слухай. Я не дорікав, просто ти завжди страшенно далеко від нас. «Поводишся так, наче ти краще!» «Я?» – розсміялася у відповідь. «Прокинься! Я завжди була чудовиськом!» «Рей! Завжди була ось такою!» «Думаєш, я не бачила, як ви дивились на мене?» «Ви тільки зараз звільнилися від своїх масок і стали розуміти свою сутність!» «А я її бачу вже дуже давно!» Ти не чудовисько, кинула Соулі, сором'язливо дивлячись у підлогу. Її руді кучері прикривали гарні бурштинові очі, але навіть крізь них я бачила страх. Так, тоді візьми мене за руку. Я простягла їй долоню, зосереджуючись на своїх емоціях, поки вони знову не заморозили мене. Соулі підсвідомо відступила на крок, намагаючись приховати свій страх. Моя кисть опустилася вниз, і я відчула, як по ній почали стікати крихітні краплі води. Ви вважаєте себе монстрами, але я ні. Дякую, що допомогли вибратись. Мить, глибокий вдих, і я пішла до виходу з печери. Сумка з їжею залишилася лежати на одному з ліжок, даючи їм більше шансів вижити. Все-таки для мене Вайлдхіл був рідним, на відміну від них. Тому шансів вижити тут я мала набагато більше. Крокуючи в темряві, я чула, як моє серце стукало, віддаючись луною по всій холодній печері. Тук, тук, тук. Крок, другий, третій. Так, я льодовик. Холодна, тверда, нещадна. Але я знала, що краще так, ніж знову втрачати своїх близьких. Холод рятував моє серце і дозволяв хоч на мить побути справжньою, без боротьби із собою та без хвилювання за чужу безпеку. Він огортав почуття і допомагав тверезо бачити світ Крізь призму логіки та виживання Я могла б покохати Рея Або потоваришувати Соулі Але скільки б це тривало? День? Місяць? Рік? Можливо, я помру за годину, і що тоді? Вони точно знайшли б іншу Адже замінювати людей насправді дуже просто тільки ось я не хотіла, щоб мене замінили, або вирізали з моєї сутності ідеальну скульптуру. Суспільству завжди потрібні були радісні дівчатка зі щенячими очима, а не брили льоду, здатні зруйнувати життя сотень сутностей лише одним необережним дотиком. Кому потрібне тіло з чорною діркою всередині? Кому потрібні брили під ребрами? Кому потрібен сніг там, де й так немає тепла? Нікому. Я чудово розуміла це. Але від цього розуміння не ставало ані трохи легше. Від відповідей ніколи не ставало легше. Так само, як і від правди. Це не було панацеєю чи розв'язанням проблем, скоріше навпаки, усвідомлення створювало нові причини для пошуків відповідей було краще залишатися однією і далі, так простіше, менше людей, менше приводів занепокоєння та конфліктів, від яких страждали всі. Мої пальці мимохідь торкнулись кіптяви на стінах печери перш ніж вийти назовні. Ось так я почувала себе, покинутою, згаслою, напівзотлілою. Тільки замість згорілих часток каміння – лід, під яким ховалася величезна тверда порода. Її неможливо було зламати жодними словами. Вона просто не чула їх і не відчувала. Такий собі айсберг який опинився на суші та намагався потрапити назад в океан. Можливо, колись так і станеться. З того часу, як відбулася пожежа і злива її потушила, ліс почав виглядати зовсім інакше. Він оживав на очах. Сонце поступово висушувало калюжі. Запах хвої почав перебивати тим, і десь вдалині чулися крики перших птахів, які повернулися додому. Цікаво, чи залишився мій будинок на тому самому місці, чи чекала на мене Елорія. У минулому вона мріяла вступити до художньої школи та малювати море, маяки, косаток на океанських гребенях. Сподіваюся, вона поїхала і зараз жила чудовим життям. Вона заслуговувала на більше, ніж айсберг, який тягнув би її на дно. Розділ п'ятий Чужий біль. Спустошеність в'їлась в мою шкіру разом із залишками сонячного світла, яке ховалося за гілками. Попри появу перших птахів, ліс все одно здавався мертвим. Мої ноги ступали по згорілій траві, залитій водою, і з кожним кроком злість стихала. Відчуття повної виснаженості, яке настало після втечі, було незвичним. Воно вдарило по голові тільки зараз, за кілька метрів від входу. І хоч містки розуміли, що це далеко не кінець, але тіло поважчало і розслабилося притулившись до жорсткої поверхні скелі. Таким вже створили людський організм. Він швидко звикав до змін. Мабуть, інопланетна кров цього ніяк не змінила. Шелестіння вітру змінилось тихим звуком кроків. Мені навіть не довелось обертатися, бо я знала цю впевнену ходу. Єдине, я не знала, навіщо Рей вийшов назовні. Кроки стали гучніші та виразніші. Боковий зір вловив, як хлопець сів поруч і мовчки взяв мою долоню у свої руки. «Вибач, я поводився як козел. Мені було прикро, що ти закриваєшся від нас». Рей тихо видихнув і нервово провів пальцями по моєму зап'ясті. А говорити будь-що не хотілося. Я знаю Соулі з підліткового віку, і дуже довгий час мені доводилось брати на себе відповідальність. Знаєш, чоловіч, захист, сила, опора. Мені завжди здавалося, що якщо вона беззаперечно слухатиметься і виконуватиме мої вказівки, то нічого поганого не станеться. Останні місяці довели, що я просто надто гордий повтор, який звик все контролювати. Вибач, не мені тебе судити, і я майже нічого про тебе не знаю, як і ти про мене. А ти хочеш дізнатися? з іронією спитав він, скойовдивши волосся. А сенс. Ми стали іншими, і вже нічого не можна повернути назад. безглуздо докопатися в минулому. Я витягла свою долоню з його хватки та обняла себе за талію. Стара звичка ніяк не хотіла залишати мене. Рей стиснув пальці в кулак і вдарив з усієї сили скелю. Шматок твердої породи впав у бруд, випадково зачіпаючи мене. Це все одно нічого не змінить. Досить прикидатись мертвою. Ти жива. Ти лише маленька дівчинка, який, як і мені Солі, не пощастило потрапити цим тварюкам у лапи. Але ж ми не поводимося так, ніби це кінець світу. Так, хмикнула я. Ви поводитеся так, ніби зараз поспите і повернетесь до звичайного життя. Знаєш, у чому між нами різниця? Це ти не сприймаєш реальність, а не я. Це ти ніколи не зрозумієш мене хоча б тому, що не бачиш навіть того, що відбувається перед твоїм носом. І чого ж я не бачу, міс, всезнайко? з погрозою перепитав Рей. Те, що такі речі не провертаються тишком, стомлено відповіла йому. Це прокручував не один наш мер, а як мінімум, мери найближчих округів. Нас знайдуть і посадять назад, якщо ми не дамо відсіч. Зараз за нами не біжать тільки тому, що не знають, що ми маємо сили. А тепер уяви, що це стане відомо. Уяви армію над людей, які виконують бажання, або однією силою думки можуть спалити до добіся півміста. Та нас живцем розірвуть на шматки, всі кому не лінки. Уайлдхіл і Вудстоун точно. Наші мери завжди дружили. Мені здається, що хтось просто перечитав любовних романів. Ми живемо в країні щонними законами, які зобов'язані захищати наші права. З чого ти взяла це? Із того, що вони влаштували пожежу. Ціле місто горіло як смолоскип. Так, звичайно, вони видадуть все за необережність, але приховати таке від сусідніх міст не вийде, а біля нас лише Вудстоун. Навіть якщо й випливе інформація, то їм є що запропонувати. Ми з тобою вічний ресурс, який не треба годувати емоціями. Достатньо взяти наших близьких у полон і ми стрибатимемо на задніх лапках. Дійшло? Хлопець з розмаху всадив кулак вкотре в скелю, і я відчула, як декілька гострих камінців подряпали мою спину. Чорт, чорт, чорт! Мабуть, дійшло. Рей навалився нагору і притулився чолом до холодного каменю. Він намагався обміркувати мої слова. Намагався заспокоїтись. Тільки думати тут не було про що. Нам треба зруйнувати лабораторію так, щоб це виглядало природно. Тоді ми матимемо шанс на життя. Крові елійців не залишиться, а значить з експериментами покінчать. Нас лише троє. Ми навіть сили свої не контролюємо, про що ти.